27. fejezet. Joe. Élete vége felé közeledve, Jónak már egyre inkább nehezére esett emlékeznie, hogy hol van, vagy ki is ő valójában. Nem mindig ismert fel engem, vagy a gyerekeket. Szerencsére a gyerekeknek láthatólag ez sosem tűnt fel. Sokat ültem mellette, és beszélgettem vele, próbáltam segíteni neki, hogy tudjon emlékezni. Kétségbe esetten akartam, hogy teljes életet élhessen velünk hosszan, ameddig csak lehet. Szinte minden reggel lementem Ménuszba. Mindig volt valami, amit el kellett intézni, és mikor hazaértem, első dolgom volt, hogy benézzek a hálószobába, és megnézzem, rendben van-e az ágyon. Ezt követően csináltam egy teát kettőnknek, és leültem az ágy mellé egy sámira, hogy beszélgessünk. Egyik délelőtt is így ültünk, beszélgettünk, és azt mondta, Tudod, Lorna, itt fekszem az ágyban azóta, hogy reggel elmentél és igyekszem felidézni a múlt eseményeit, az életünket, a gyerekeket. Olykor megrémülök, hogy még azt sem ismerem fel, hogy hol vagyok. Mint mindig most is rengeteg angyal vet minket körül. Hirtelen az összes angyal, akik ott ültek velünk az ágyon, eltűnt, kivéve az őrangyalát. Úgy látszott, megtámasztja Jót, mintha nem is lenne alatta semmilyen ágy, noha azon feküdt. Joe kisé zavarban volt. – Fogd a kezem, – mondtam neki. – Én majd segítek, hogy emlékezz. Őrangyal a hátulról támasztotta joe és feje fölé tartotta az egyik kezét, és szórta rá az emlékezés fényét. Ez a fény fehér anyaghoz hasonlított, olyan volt, mint a tejszínhab. Ezüstösen szikrázott, az űrangyal kezéből jött elő valami kép, és eltűnt Joe fejtetőjén keresztül. Nem maradt abba folyamatosan áramlott egész beszélgetésünk alatt. Felidéztük emlékeinket az ágyon ülve, és nagyon örültem, hogy mennyi mindenre emlékszik. Mesélt a fiunk Owen első áldozásáról, és hogy milyen volt... Amikor Owen az ekkor kapott pénzt, arra használta föl, hogy új futballcipőt vegyen magának. A fiam, aki imádta a focit, addig mindig használt csukákban játszott. Ez volt az első eset, hogy új cipőhöz jutott. Joe nevetett, Owen hogyan próbálta fel az egyik cipőt a másik után, nézve mindegyiken az árcédulát, és aztán hogyan hozta meg a döntését. Nagyon büszke volt azokra a foci csukákra. A férjem szeme könnyes lett a boldog emlékek felidézésétől. Mindig idegesítette őt az angyalokkal való kapcsolatom, azzal együtt is, hogy sok mindent megosztottam vele ezzel kapcsolatban. Félt, hogy az angyalok majd elvisznek engem. A betegsége miatt sokkal sebezhetőbbnek érezte magát. Néha amiatt aggódott, hogy emberek jönnek hozzám segítségért, főleg akkor, ha különösen gyengének vagy betegnek érezte magát, ilyeneket mondott, hogy Elvesznek téged tőlem. Nekem jobban szükségem van rád, mint nekik. Szívemben együtt éreztem vele, de tudtam, hogy meg kell tennem, ami ki van jelölve számomra. Egyszer jött hozzám egy férfi és egy nő. Rájuk különösen emlékszem, mert a nő haldoklott, és nagyon kétségbe voltak esve. A férfi mindennél jobban akarta, hogy a felesége életben maradjon, a feleség azonban már megbékélt a tényel, hogy meg fog halni, és inkább a spirituális fejlődés lehetősége érdekelte. Elég gyakran jöttek hozzám, nem egyszer váratlanul. Joe nagyon nehezen viselte ezt, és ilyeneket mondott nekem, hogy én is haldoklom. Noha mondta, nem vagyok benne teljesen biztos, hogy el is hitte ezt. Nem igazán fogadta el, hogy nem sokára véget ér az élete. Idővel a hagyományos gyógykezelések már nem tudtak mást adni a nőnek, mint hogy enyhítették a fájdalmát, és ő sok más beteghez hasonlóan a spirituális módszerek felé fordult, orvosai támogatása mellett Brazíliába utazott. Tudtam, ez lesz az utolsó útja, és noha nagyon sokat ki fog venni belőle fizikailag az út, nagyon fontos lesz a lelke számára. Azok, akik tudják, hogy meg fognak halni, néha tudni kívánnak még dolgokat a lelkük útjáról, mivel ez segít nekik jobban megérteni a halált. Csak rövid időt töltött Brazíliában és visszatérésekor nagyon ki volt merülve a fizikai igénybevételétől. Én voltam az első személy, akit meglátogatott. Eljött hozzám, hogy elmesélje, mi minden történt a tengeren túlón, és hogy további segítséget kapjon a spirituális utazásához. Mesélt az útról, a férje pedig ott ült mellettem a konyhában, és ő is beszélt mindenfélét. Egy ponton a nő szólt a férjének, hogy fogja be a száját, ne szakítsa őt félbe. A nő mindenáron maga akarta elmesélni az egészet, hogy gyógyulást nyerjen és békében hallhasson meg. Mikor elment tőlem megöleltem, és tudtam, hogy nem fogom többé látni. Ahogy ment le a lépcsőfokokon, láttam egy fénysugarat, a lelke megfordult, hogy rám nézzen, és egy tökéletes lélek nézett rám. A nő hazament, lefeküdt az ágyába, és már nem kelt fel többé. Az angyalok gyakran elmondták nekem, hogy Jónak, már csak nagyon kevés ideje van hátra, ezért aztán folyamatosan hadakoztam velük, amiért olyasmiket mondanak nekem, amit nem kívántam hallani. Egyik nap kiléptem a boltból kezemben a napi bevásárlással, és egy madarak által körülvet angyal jelent meg előttem. – Menj el! – szóltam neki. Az angyal eltűnt. A madarak azonban ott maradtak. Mindenféle madár volt köztük, verebek, vörösbegyek, feketerigók és nagyobb fajták is, például csóka vagy holló – Körülöttem repkedtek, majdnem hozzámértek a szárnyaikkal, próbáltam elhesegetni őket a kezemmel, és végül aztán el is mentek, nem véletlenül hívom ezt az angyalt madárangyalnak. A angyal nagyon szép, kivételesen magas, elegáns megjelenésű. Fehér, hosszú újú ruhát visel az ujjakon bevágásokkal, és a ruhát arany sejemöv egészíti ki. Vé alakú nyakláncot hord, melyet középen egy nagy, majdnem 5 centi vastag zöld zafír ékesít. Az angyal arca aranyszínű, a szeme fehér, csak kevésszer jelent meg nekem, de olyankor mindig rengeteg különféle méretű madár vett engem körbe. Ha elég jól érezte magát, a férjem szeretett odaülni a tűzhöz egy kicsit. És volt, hogy a segítségemmel elküzdötte magát a kerti kapuhoz is. Egyik este, alig, hogy kiléptünk a házból, mindenhonnan madarak jöttek, és oda repültek a lábához kapdos, csak a kövekhez, némelyikük pedig a kapura szállva tollázkodni kezdett. Honnan jön ez a sok madár? kérdezte Joe. Sosem láttam ennyit együtt. Újjammal mutattam az angyalt. Azért vannak itt, mert a madárangyal itt áll nem messze tőlünk, válaszoltam neki. Joe természetesen nem látta az angyalt, szeme azonban felvillant, elmosolyodva így szólt Tetszik nekem ez a angyal, azzal megfordult, és visszamentünk a házba. Arról beszélgettünk, hogy vajon maradjon-e otthon, vagy menjen be inkább a kórházba. Azt mondta, könnyebb lenne nekem is a gyerekeknek a kórházban lenne, és ott halna meg. Nem akar senkinek a terhére lenni. Én azonban azt mondtam neki. Nem, Joe, te nem vagy senkinek a terhére. Én és a gyerekek is szeretünk téged. Nem akarjuk, hogy a kórházban halj meg. Azt akarjuk, hogy itthon maradj velünk. Néhány nappal azelőtt, hogy meghalt. Valamelyik nap ebédidőtájt benézett hozzá az orvos, és azt mondta neki, talán jó lenne, ha bemenne a kórházba. Kérdeztem az orvost. Ha most bemegy a kórházba, mi az esély annak, hogy hazajön még onnan? Nagyon valószínű, hogy sosem jönne már haza, válaszolt az orvos. joe egymásra néztünk, és egyszerre mondtuk. Nem. Elmondta az orvosnak, mi ketten beszéltünk róla, hogy otthon halna meg, én pedig hozzátettem. Ezt már eldöntöttük. Néztem az orvost, állt az ágy lábánál. Láttam rajta az együttérzést, és hogy érti a helyzetet. Hívjanak bármikor, legyen az nappal vagy este, nem számít mikor, mondta. Másnap Joe közölte, hogy sertéshúst szeretne vacsorára, így hát elmentem Jimhez a henteshez, és kértem tőle sertéshúst. Jim, aki tudta, hogy beteg a férjem, azt mondta, sajnálom, de nem tudok adni. Kiment a tárolóhoz, és mikor visszajött, közölte, hogy másnapra lesz sertés hús. Este Joe azt mondta, sétálnál egy kicsit, én pedig eltámogattam egészen a kapuig. Világos este volt, sok csillaggal az égen, de a levegő nagyon hűvös volt. Ott álltunk a kapunál... És akkor ismét megjelent a madárangyal a házzal szemközti gyepen álló lámpauszloptól balra. Csó megállt pihenni. Neki támaszkodott a kapunak. Csodás az este, mondtam. Ismét a lámpaoszlop felé fordultam, de a madárangyal már eltűnt. Jobbra tőlem egy fényvillanással lettem figyelmes az égen. Csó, nézd! szóltam. Csó megfordult, és a ház felé nézett. Egy gyönyörű fehér madár repült felénk a sötétségből, egyre fényesebb és kivehetőbb lett, ahogy közeledett. Alacsonyan repült, és minden pillanatban egyre nagyobb vált. Hatalmas volt, és fényes, szabad szemmel ki lehetett venni az összes tollát, Lenyűgözően nézett ki. Egy fehér bagoly, kiáltott fel Joe. Azt hittük, nekünk fog repülni. Lebuktunk, a bagoly pedig elrepült felettünk egyenesen az utcai lámpa fénykörébe. A fény rendkívül erőssé változott, ha visszagondolok rá, egyre inkább úgy gondolom szokatlanul erős volt. Tisztán láthattuk a baglyot, ahogy átrepült a fényen, aztán eltűnt. Elképesztő látvány volt, kiáltotta Joe elragadtatva. Milyen nagy volt ez a bagoly, és milyen szép fehér, vajon hova ment? Berepült a fénybe, aztán eltűnt, mintha lett volna egy fényvillanás, és aztán eltűnt a semmibe. Rámosolyogtam, és elmondtam neki, hogy korábban, amikor kijöttünk a házból, láttam a madárangyalt, a lámpánál állt, és aztán felvette ennek a fehér bagolynak az alakját, hogy ő is láthassa. Tovább maradtunk kint, mint szoktunk, lábai már remektek. Visszasegítettem őt a házba, és be az ágyba. Vittem neki egy csészete át. Joe ott tartott engem az ágynál, hogy üljek le, elmondana valamit. Kinyitotta az ágy melletti kisasztal fiókját, kivette egy borítékot és átadta nekem a következő szavakkal. A születésnapodra. A holnapi nap különleges nap neked és rúsznak. Mindkettőtöknek holnap van a születésnapotok. Zavartan néztem a borítékot. Nyisd ki, mondta Joe. Nem hittem a szememnek. A borítékban száz fontlapult. – Honnan szerezted? – elmesélte, hogy már hosszú ideje gyűjtögette ezt az összeget. – Sosem mondtam el neked, Lorna. A látogatóid gyakran erősködtek, hogy hagynának nekem némi pénz cigarettára, és én ezt mindig félretettem. Azt szeretném, ha ketten rússal elmennétek Dublinba. – Ennétek egy jót, és megvennétek azt a gyűrűt, amelyet olyan régóta megígértem neked. Joe természetesen a zálogházból elrabolt eljegyzési gyűrűmre gondolt, hogy ahelyett vegyek egy másikat. Megígérte régen, hogy majd vesz nekem egy másikat, és most íme odaadja rá a pénzt. De milyen körülmények között? Már hat hete mondogatta, hogy igyekszik életben maradni a születésnapunkig, és most kiderült számomra, Miért akarta ezt? Átöleltem és megcsókoltam. Felmentem Róz hálószobájába és elmondtam neki, hogy reggel elmegyünk Dublinba és jól megünnepeljük az ő 16. születésnapját, én pedig veszek egy gyűrűt. Róz berohant apja hálószobájába, ő is megölelte Jót és adott neki egy nagy puszit. Másnap reggel rose felszálltunk a Dublin felé menő buszra. Lejártuk a lábunkat, de végül aztán megtaláltuk az általam keresett gyűrűt egy kis ékszerboltban az O'Connell Streeten. Ezt követően megebédeltünk. Az asztalnál ülve beszélgettünk. Rose azt tervezte, este elmegy hétvégére a barátja szüleivel és családjával. – Anya, mit gondolsz? Rendben lesz így, hogy elmegyek a hétvégén? – Nagyon szeretnék, de aggódom apa miatt. – Menj el, és legyen nagyon jó hétvégét! – mondtam a lányomnak. Nem mondunk semmit apádnak arról, hogy elmész, csak aggódna és összezavarná őt a dolog. Nagyszerűen éreztük magunkat, ugyanakkor nagyon aggódtam Joe miatt, és folyamatosan megálltunk, hogy hazatelefonáljunk, rendben van-e minden vele. Szerencsére a telefon ott volt az ágya mellett. Még mi el voltunk Dublinban, történt egy csodálatos dolog, amit csak később tudtam meg. A négy éves Megan bement az apjához beszélgetni, Gyakran bement hozzá és leült mellé az ágy szélére. Joe ilyenkor felolvasott neki, vagy megön képeket rajzolt mellette a földön ülve. Ezen a napon megön a következőt mondta neki: Apa, gyere, játszál velem! Ezek ugyanazok a szavak voltak, amelyeket megön még a születése előtt használt, amikor megjelent neki. Erősen ragaszkodott hozzá, hogy Joe jöjjön és hajtsa őt meg a hintán. Joe valahonnan erőt nyert, csak Isten és az angyalok adhatták neki, felkelt az ágyból felöltözött, hetek óta nem volt képes erre, és kiment a kertbe, ahol aztán a lányom felült a hintára, Joe pedig egy lökéssel elindította. Christopher ott volt velük, nézte őket, és alig akart hinni a szemének. Megön is Joe nevettek, vagy tíz percen át ment a hintázás, aztán Joe visszament az ágyába. Hazatérve mélynózba, benéztem a henteshez a sertés húsért. Mikor fizetni akartam, Jim azt mondta, a vendégem voltál. Mondd meg Jónak, hogy üdvözlöm. Megköszöntem Jimnek a kedvességét, azzal haza hazasiettünk. Azon az estén a ház tele volt angyalokkal. A nappaliban világított a tűz a kandalóban, én meg egyik helységből a másikba menve elkészítettem a húst, a krumplit, a zöldségeket és a mártást. Körbeültük a dohányzó a tűznél megvacsoráztunk, megünnepeltük a családi születésnapokat. Joe alig valamit. Korábban azt mondta, már alig várja, hogy megízlelhesse a sült sertéshús ízét, most mégis alig ment le egy falat is a torkán. Feltűnt neki, hogy Róz készülődik elmenni otthonról, és kérdezgette a lányát, hova megy. Ruth elmondta, hogy csak egy barátját megy meglátogatni, Joe-t azonban megzavarta a dolog. Még a konyhában készülődött, oda szólt hozzám. Anya, gondolod, hogy minden rendben lesz a pával. Apád is azt szeretni, hogy jól érezd magad a születésnapodon. Menj csak el, és ha bármi történne, azonnal felhívlak. Feleltem. Rose visszaszaladt az apjához, adott neki egy puszit, és elköszönt tőle. Christopher közben hazaért, szedett magának a vacsorából, és csatlakozott hozzánk a nappaliban. Együtt ült a tűznél az apjával, és beszélgettek, miközben megette a vacsorát. Aztán Christopher megölelte az apját, és azt mondta, később még jön megint. Egyedül maradtam a szobában Jóval, és a férjem így szólt. Tudod, nagyon nehéz volt... Életben maradnom a születésnapodig. Tudom, feleltem. Köszönöm. Ez a legszebb születésnapi ajándék, amit kaphattam. És csönyörű a gyűrű. Mit is kérhetnék még? Megöleltem. Láttam körülötte a sok angyalt, és hogy az űrangyala tartja őt. Magamban mosolyogva észrevettem, hogy az angyalok az előbb miként ügyködtek rajta, hogy a gyerekek olyan kedvesen elköszönjenek az apjuktól. Miközben elment Christopher elhaladt óvön mellett, és óven most bejött a szobába, s leült a tűz mellé, hogy beszélgessen az apjával, aztán ő is kiment. Megön elment lefeküdni, Joe meg én pedig magunkra maradtunk az est hátra levő részére. Ültünk a tűznél, beszélgettünk egy kicsit, aztán Joe elaludt. Ültem mellette, néztem a tévét. Éjfél felé kinyitotta a szemét, zavart volt, nem tudta, hol van. rám nézett és mosolygott. Ágyban kéne, már lenned Lorna, szólt. Megvárlag, mondtam neki. Nem, menj csak előre, mondta. Én még ülök itt egy kicsit magamban. Megcsókoltam, jó éjszakát kívántam és elmentem aludni. Nem sokkal később bejött a hálószobába. Nem tudom, miként volt képes bejönni a saját lábán, úgy hiszem az űröngyala hozhatta be. Befeküdt mellém az ágyba, és azt kérdezte. Lorna, gondolod, hogy minden rendben lesz velem? Megélem még a reggelt?”. Így feleltem. Ne aggódj! Én majd vigyázok rád. Minden rendben lesz. űröngyala a fejét rázta felém. Egy ponton elaludhattam, és odahúzottam az ágyon joe -hoz. Hirtelen felébredtem, joe rohama volt, a szoba megtelt fényjel, és zsúfolva volt angyalokkal és lelkekkel. Köztük észrevettem apa lelkét is az ágy mellett, belenéztem a férjem szebébe, és láttam, hogy a fény már majdnem kihújt, Nem ismert fel. Nem volt körülötte semmilyen ragyogás. Egszólalt apalelke. Lorna, engedd elmenni. Most nem kérheted ismét, hogy maradjon. A karomban tartottam Jót. Szemem tele lett könnyel. Tudtam, hogy nem kérhetem Istent, Engedje a férjemet életben maradni. Tudtam, hogy nemleges választ kapnék. Visszafektettem az ágyra. Krisztófer a barátainál volt, Óvönnek azonban tudtam szólni, És ő jött is rohanva. Apát haldoklik, mondtam, Már nincsen sok neki hátra. Óven azonnal az ágyra ugrott. Anya! kiáltotta rám nézve. Tudom, hogy apa azt kérte, hagyjuk őt elmenni, de nekem meg kell próbálnom. Ő az én apám és szeretem őt. Hagytam, hogy megpróbálja. Óven ott ült az ágyon, nevén szólongatta Jót, masszírozta az arcát, próbálta feléleszteni. Nem vet rá a lélek, hogy megmondjam Óvennek, ez alkalommal ennek nem lesz eredménye. Isten azt mondta, hogy nem, és az összes angyal és lélek is összegyűlt, hogy elvigyék őt a mennyországba. Rohantam a konyhába, hogy hívjam a mentőt, mindent úgy tettem, mint máskor a rohamai esetén. Hívtam egy ismerős taxist, és kértem hívja fel Krisztofert, és vegye őt fel út közben. óven hangját hallottam. Anya! Apa nem lélegzik? Siettem a hálószobába, és az ajtónál Joe lelkével találkoztam. Együtt volt az őrangyalával. Joe csodálatosan nézett ki, ragyogott, rám mosolygott, visszanézett a szobába, óverre aztán fogta magát, és eltűnt. Megjött a mentő, és elvitték a holtestét. Christopher és én taxival követtük a mentőt a kórházba. A temetésből nem sok mindenre emlékszem. Joe halála hatalmas sok volt nekem, még akkor is, ha már régóta tudtam, hogy csak kegyelemből maradt eddig életben. Isten egyszer megadta a csodát, hogy Joe élhessen még egy kicsit, és tudtam, még egyszer nem teszi meg. Isten azt mondta, ne kérjem többet, mert akkor nemet kéne mondania. Rettenetesen nehéz volt számomra, hogy ne kérjem, hogy ne könyörögjek. Nem akartam elengedni Joe, de tudtam, hogy muszáj. Tudom, hogy a férjem minden nap vigyáz rám és a gyerekekre, és köszönöm neki a szeretetet, kedvességet és gyengétséget, amit kaptam tőle az életben. A születésnapomra vett gyűrűt nagyjából két hétig kortam a halálát követően, aztán levettem az ujjamról, és sosem vettem fel újra.